у міський музей. Пригадую, Микола Федотович Біляшівський запрошував нас усіх. Хіба пан директор покаже щось нове, здивувалася Ольга Петрівна. Микола Федотович уміє здивувати, лукаво примружився батько. А музей імені Миколи II таки потроху перетворюється на справдешній український заклад. Коли не ми, то, може, сильніші від нас видобудуть правду зодна, мовила Леся, дивлячись просто перед собою. Бачте, і народне мистецтво може бути в музейному храмі не лише азійське та європейське, як у пана Ханенка, чи москальське, як у Терещенків. Ідемо ж завтра. «Чудово, доню! Я радий!» – обличчя Петра Антоновича посвітлішало, адже він хотів відволікти Лесю від думок про лікарів та писання. «А що ж там на десерт?» У музеї відвідувачів зібралося небагато. Директор, пан Біляшівський, Радо зустрів сім'ю Косачів і показав нові надбання колекції українських старожитностей. Трохи згодом директор пішов у справах, а Леся, Ольга Петрівна і Петро Антонович самі оглядали експонати. Леся звернула увагу на доволі екстравагантного пана, який не дивився експозицію, а просто когось шукав у музеї. Батько сказав Лесі, що цей пан у шкіряному вбранні шофера, той самий Владислав Городецький, будинок якого на крутосхилі за театром Соловцова став київським дивом, об'єктом пліток, чуток, різних неймовірних оповідок. Петро Антонович нагадав Лесі і про страшний випадок, смерть робітника на будівництві нового костелу. Про той жах і досі говорили київські міщани. Нарешті Городецький знайшов того, кого шукав директора Біляшівського. Двоє чоловіків швидким кроком пройшли через залу музею і зникли в службовому приміщенні. Оригінальний пан, торкнувши вуса, завважив Петро Антонович. Він досі носить. На плечі мавпу. Це не дивно, мовила Ольга Петрівна, людина, котра зводить такі страшні будинки, не тільки мавпу, а й чорта за плечима носитиме. Не іритуйтеся так, мамо, усміхнулася Леся. Кожен має право на свій егоїзм. Але нехай же і чужий егоїзм поважає. Отож і я про те, невдоволено стулила вуста. Ольга Петрівна. Такі химерні споруди псують поетичний вигляд нашого затишного золотоверхого Києва. Не пана Городецького вина в тому, що він спорудив отакий будинок. Леся замислено глянула кудись у простір. То його тягар, нездоланний примус. У чому ж той примус полягає? Я не розумію, про що ти, не здавалася мати, лякати городян отими декадентськими будівлями? Міг же він створити і пристойний музей, і кенасу? Не знати, який буде костел, та сподіваюся, ксьонзи не дадуть йому робити жахи на кшталт паризького Нотр-Даму. Можливо, його будинок просто своєрідний погляд щирого декадента, знизав плечима батько. Переконані декаденти вважають, що світ неминуче йде до виродження, міркувала Леся, і що мудрий той, хто не змагається з неминучим, а утилізує його бодай для поезії. Утім, Декаденство і символізм останнім часом уже вийшли з моди. Метер Лінк навіть цілком змінив манеру писати.